الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة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 wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Allahu subhanahu wa ta'ala wa inas ucini osta benicima ove uzvisene i jedine i prave vjere nakon koje nije priznata druga vjera kod njega سبحانه. I in kam ya hawla ko ina men posla našeg poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji nam je ukazao na svako dobro i upozorio nas od svakog zla mi nastavljamo našu seriju predavanja o fitnetima i o neredima o smutnjama koje će nastupiti i večeras tema našeg predavanja jeste prvi dio o pojavi deđala kažemo draga moja braćo mi je Allahov poslanik alaihi ve selam ostavio Ni jedno zlo, pa ni ono najmanje, a da nas nije upozorio na njega i ukazao nam put, i ukazao nam na put kako da se spasimo i da se sačuvamo od njega. Jedna od otih stvari jeste i pojava Dejala, koja se smatra najvećim fitnetom i najvećim neredom koji će nastupiti na zemlji općenitom. Pojava al-Mesihid-Dajala je akidat i ubjeđenje ehru sunnata vol zbog vjerodostojnih mutevatir hadisa koji se navode o pojavi, o njegovoj pojavi i njegovom boravku na zemlju. i nije dozvoljeno muslimanu koji vjeruje u Allaha i u sudnji dan da poliče je dolazak Dejjala, budući da je to preneseno do nas u najvjerodostojnim hadijskim zbirkama u prvom redu u dva sahiha, znači kod imama Buharije i imama muslima. Prenosi Ibnu Abbas da je čuo Omara radijallahu ta'ala anhu da je jedne prilike popio se na nimber i kazao سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذبون بالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة الحديث ركو عمر رضي الله تعالى عنه بيش وامة أمة نارد كويتي بولي تستي دولزك دجالة i koji će poricati izlazak sunca sa zapada i koji će poricati kaburski azam i kabursku patnju koji će poricati šefaat i tako dalje ovaj hadith za Bidoživa ima Ma'mer ibn Rašid u El Džami' i Abdul Razak u svomemu Sannefu ima Mahmed je Ebu Jala u svojim musnedima no međutim u, njenu, u njegovom lancu prenosiraca ima Ali ibn Zeyd judan koji je daif, slab, ima slabo pamćenje, pa ovaj hadis nije znači vjerodostojan i nije vjerodostojana predaja od Omera. Kazali smo draga moja braćo da izlazak deđala smatra se jednom od najvećih fitni i smutnji koje će nastupiti na zemlji općenito. Kaže Allahov postani k alehi salatu ve selam u hadisu koga je zabilježio ima muslim u svome sahihu i Ibnu Ebi Šejve u svome musannefu kaže između Adema i sudnjega dana nema veće stvari koja će se desiti na zemlji od pojave Dejala i nema opasnije stvari koja će se pojaviti od pojave Dejala u hadisu temima Darja Pod hadisu koga je između ostalih zbližeo ima Mustemu svome Sahihu. Jedan dugom hadisu kaže se u njemu: "Fa iza fihi a'zam insanin ra'aynahu qat Kaže kada smo došli tamo, a mi ćemo spomenuti hadisu u njegovoj celosti, vidjeli smo kaže velikog insana, najveći koga smo vidjeli u životu. I najjačeg, koji je bio u najvećim okovima. Naime, ovdje se radi o hadisu, ima Darija, u kome je Allahov poslanik, alaihi ve veselam, jedan dan skupio svoje ashabe. Pozvao ih je, pa im kazao, htio sam vam pričati, jedan događaj, kaže, pa me na taj događaj posjetio temimi dari To je jedan ashab koji je bio kršćanik pa je primio islam kaže Tenimi Dari je bio čovjek kršćanin koji je skupa sa još 30 svojih ashaba, prijatelja, kršćana sjel jednoga dana u jednu lađu znači ova je priča braćog vjerodostojna kod imama muslima u njegovom sahiju kaže sjel je u jednu lađu i kaže izišli su isplovili su i tako se onda počeo umeđu vremenu vjetar igrati sa lađom pa su mjesec dana ostali na valovima nisu znali kuda idu ili kuda ih valovi nose i onda su ih ti valovi izbacile na jedno ostrvo kada su izišli na to ostrvo tu su našli dok su izišli tu su našli jednu životinju kojoj se nije razpoznavala njena glava od njenog stražnijeg dijela tijeva, od vune koliko imala na sebi pa su je pitali ko si ti i šta si ti pa im je odgovorila ja sam kaže Džasuse to ona koja uhodi nekoga I, a pitali su je šta čini i šta radi pa im je kazala da moravi na tom ostrovu a onda ona njih pitala zbog čega ste li ovdje došli pa su je obavijestili o onome što im se desilo pa im kazala idite u ovu pećinu ima tu kaže jedna jedna osoba jedan čovjek kaže koji se radoje vašem dolazku pa su ušli u tu pećinu pa kaže onda te mi dari kaže ove hadis koga smo naveli vidjeli smo kaže najvećijeg tu čovjeka najveće stvorenje Allahovo jeli, misli se u, u e, poređenju sa čovjekom kaže bio je jak, velik i kaže bio je sam jeli, u okovima Pa su ga pitali ko si ti A on je njihu pitao prvo ko ste vi Pa su ga obavijestili onome šta se desilo s njima Pa ih je pitao Kaže šta je sa Buhajdetu Taborije Šta je sa tim morem Taborijskim tim morem koji se nalazi znači, na sjeveru Palestine Šta je sa njim Ima li vode u njemu Kažu ima Kaže bojati se je da će ta voda uskoro biti popivena, da će neko popiti. Da li ovdje je mislio ovaj što je kazao, a mi ćemo saznati ko je on, da će to popiti džuđ i međuđ kada iziđu ili nešto drugo, nije nam to spomenuto o hadisu. Kaže, priblizno se je vrijeme da će to mora presušiti, da će biti popiveno. Potom kaže, a šta je kaže sa onim nebiju lumijijim, Poslanikom i vjerovijesnikom nepismenih. Šta je sa njim? Je li se pojavio? Kažu, jeste. Kaže, je li ga progone Arapi? Kažu, progone ga Arapi. Kaže, bolje bi im bilo da ga slijede. To bi im bilo preče. Potom im je rekao, kaže, ja sam Al-Mesihud Dejjal. Rekao je da je on Al-Mesihud Dejjal. I rekao je da se je približilo vrijeme njegovog izlaska i kaže kada iziđe nestinu ostaviti nijedno mjesto na Dunjaluku a da neće u roku od 40 dana ući u ta mjesta i napraviti fesad po zemlji i nered, opšti jedan haus osim kaže meke i medine pa ja uistinu neću moći ući u meku medinu jer kaže tu na jeli, a, na ulazcima u meku i medinu kaže stoje meleki sa sabljama koji mi brane ulazak u njih vidimo iz ovoga hadisa koji je vjerodostojali, bezimalo sunnje da su ashabi vidjeli deđala. Da su vidjeli deđala i da su, znači, jeli, razgovarali sa njim. Kao te mimitari. No, međutim, nijedno spomenuto ko je to ostrovo i gdje je to viđeno, niti mi to znamo. Niti ima potrebe da to tražimo, niti ga možemo naći, u stvari. Isto kao što smo godili o pregradi kod je džuđajme džuđa. Jedenog ashabaja je to vidio i poslanik je potvrdio da je on to vidio i to je sigurno hakij istina, no međutim gdje je to kako izgleda, šta je, ne znamo, niti ima potrebe da tražimo. Jer Deđal kad bi se sam narod skupio i došao tu i pokušao da ga pusti, ne može ga pustiti dok Allah ne odredi. To će biti samo kad Allah sm odredi, da on izađe tada će on izići. prije toga ne može je li izići. U ome hadisu vidimo da bi Deđal možemo zaključiti iz hadisa da bi Deđal danas mogao biti živ, da bi možda u tom tom mjestu biti živ. Dio islamski učeniaka, savremenih islamskih učenjaka smatra da ipak te džal nije živ. Zbog hadisa koga je zabeležio ima Muslim i Tirmizi i drugi u kome Alahov poslanik, sallallahu kaže: "La ala al-ard ba'da 100 sana miman huwa 'alayha al-yawma ahad." Kaže neće nakon 100 godina od danas, kaže Alahov poslanik u svoje vrijeme, Ostaće na ovoj zemlji ni Niko koji danas na njoj. Znači nakon 100 godina svi će ljudi umrijeti. Ta generacija doći će nova generacija. Međutim te generacije koja je toga dana bila na zemaljskoj površini neće niko ostati. E kaže uvo se ubraja i ko? Eddecal. Ako bismo to okazali, onda bismo isto tako trebali kazati da se uvo obraja i je Džudži me A oni to nisu kazali. Jer je Džudži me Džudž oni su tu negdje na zemaljskoj površini ili neposredno ili ispod površine. Tako Ovaj, da ako kažemo da deđal nije živ, onda bismo to isto trebali kazati u pogledu, džuđa je džuđaj me džuđaj. I ispravno je Allah najbolje zna da je on ostao na tome mjestu gdje je bio i da čeka vrijeme da mu se dozvoli jeli, izlazak. Što se tiče opisa deđala došli su neki opisi koji govore o njem. I njih ćemo spominjati kasnije. Navodi se u jednom hadisu da je poslanik alaihissalatu wasalam rekao to je hadis Ebu bekreta. da je poslanik salallahu alaihissalatu wasalam rekao kaže provešće otac i majka provešće otac i majka da džala na zemlji 30 godina neće ima djece kaže potom će im se roditi sin biće kaže čorav u jedno oko u njemu kaže neće biti nikakvog hajra a biće u njemu svaki šrm i svako zlo Kaže, njegove oči spavaju, a srce mu ne spava. Njegov otac, kaže, bit će visok čovjeka, mršan. Neće na sebi imati, kako je došlo u hadisu, ono što mi kažemo, ni grame mesa. Kaže, njegov će nos izgledati kao kljun. Ovdje kaže, ke ennehu, ke ennehu, enfuhu min qarun. Min qar je množina u reči što znači kljun, jel? A njegova kaže majka vo ummuhu imra'atun fi rda'ikhiyah tawilatul thadin. Kaže a njegova majka je kaže žena krupna i velika ima će kaže velike i duge grudi. Ovaj hadis je zabeležio imam Ahmedu sunni, imam Tirmizi i ocjenio ga je vjerodostojnim. No međutim opet u lancu prenosca tog hadisa ima isti onaj Ali ibn Zeyd Jud'an koji nije vjerodostojan i ovaj hadis znači ne može biti validan kao dokaz prije braćo izlaska i prije dolaska deđala na ovaj svijet na zemlji će nastupiti suša i neplodne godine kaže Allahov selam u hadisu koga je zabiljožio ima Mahmed u svome musnadu poznati islamski učenjak i fakih koji je umro 241.000 godine i zabiljožio ga je Ibn Asakir u svojoj povijesti isto tako veliki učenjak koji je umrlo 571. hijđarske godine. Izdebiljožio ga je također taj Alisi Ebu Dawude taj Alisi u svome musnedu koji je umrlo 204. hijđarske godine. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca a dobrim ga je ocijenio Ibnu Ketir. Kaže poslanik sellem. prije kaže izlaska Dejala kaže biće neplodne godine. Tri neplodne godine. U prvoj godini kaže zemlja će zadržati jednu trećinu svoje kiše odnosno nebo će zadržati jednu trećinu svoje kiše a zemlja će zadržati jednu trećinu svojih izdanaka druge godine dvije trećine i nebo i zemlja i treće godine kaže neće padati ništa niti će jeli rađati išta pitan je Allahov poslanik vesalam, u jednom hadisu pa šta će ljudi tada jesti od čega će ljudi živjeti kad budu takva vremena kaže Allahov poslanik kaže bit će im dovoljno ono što je dovoljno stanovnicima kaže neba od te spihaja i tahmida i takbira i tako dalje bi će im dovoljno znači ono što je dovoljno melekima harana meneka braćo je to što te spihaju i što Allahu dželle šanu i slave a tako će tada kaže u tim vremenima bi će ljudima dovoljno da hvale Allaha to će im biti kao harana i hadis se zabilježio imam Ahmed Tabrani uh, Hamad ibn Nu'ajm i drugi sa lancima prenoslaca koji pojačavaju jedni druge i ukazuju na utemljenost ovoga hadisa u sunetu Allahovog poslanika, ali ih i salatu vasalam. Jednoga dana prenosi nam katade da je jedan od glasnika kufe kazao izišao je drđal, došao je drđal. Znači u vrijeme ashaba, to se desilo. I tako je jedan od otih pišao Hudeifi ibn Esiru Ibn Esidu, El Grifariju pa mu kazao da je izišao u De Dejjal. Kaže, ti ovdje sjediš a kaže, stanovnici kufe ubijaju Dejjala i bore se sa njim. Pa je rekao Hudejka, kaže, sjedni. Odmori se. Pa je sjedio. Potom je došao drugi kaže, vas dvojica kaže, ovdje sjedite, a kaže stanovnici sa kufe bore protiv Dejjala. Pa mu je također rekao, kaže, sjedni pored nas. Nakon toga došao je treći, pa je kazao kaže, to je Laž, lažljivaca. To je obična laž, nije izašao deđar. Pa su oni to kada su vidjeli, znali su da Hudejfa ima nešto od znanja, da poznaje jeli, te stvari i zna da ne može deđar izaći u to vrijeme. Pa im je, pa su mu kazali priča nam nešto od deđaru, pa im je rekao Hudejfa kaže, kada bi kaže deđar sada izašao u ovo vrijeme, kaže djeca bi se igrala sa njim i kaže oni bi ga kaže, pohr, oni bi ga sahranili, oni bi ga ukupali, oni bi ga ubili, djeca obična. A znamo da deđara nikomu ne može ništa. Osim I alaihi salam. I zato kaže, u jednom hadisu kaže Allahov poslanik alaihi ve veseram da ređuje, kaže O Allahovi robovi liječite se. Pa Allah Đalešanu kaže nije spustio nijedan kaže ni jednu bolest, a da nije spustio s druge strane lijek za tu bolest. Iz ovoga hadisa Ibnu Kestir je zaključio da mora doći Isa alaihi salam iz ovoga hadisa, koji nema veze sa Islama a.s. on je zaključio da mora doći sa Islama a.s. zašto? Kaže Dejjal je bolest i toj bolesti mora biti lijek a lijek mu je Islama a.s. pa kaže ovdje kada bi došao Islama a.s. sad ovo vrijeme, kaže njega bi djeca pohranila kada bi došao Dejjal ovo vrijeme njega bi djeca pohranila međutim kaže on će izaći u vremenu, kaže, kada bude bilo malo ljudi Broj ljudi će biti mal toga dana. Biće kaže nestašica hrane. I biće velike razmirice između ljudi. Međuljudski odnosi će biti poremećeni i uzdrmani. I kaže biće ljudi ovaj jako nemarni u pogledu svoje vjere. Vjera ljudi će biti znači krhka i neće se držati šerijata Allahov poslanika alejselatu ve selam. I ovaj ovu predaju je zabilježio, mama je ribnu Rašid, imam hakim, koji kaže za nju, kao imam zehebi, da je vjerodostojna po... da je vjerodostojna jel, lanca prenosilaca. Ova predaja, braćo, iako su riječi sahabije, moraju se prihvatiti, jer ashab ne može ovako nešto goditi po svojim prohvatiima, i po svome mišljenju i nahođenju. Jer kako može kazati ashab da će se on pojaviti tada i tada u to i to vrijeme, nego samo sa znanjem koje mora morao dobiti, jel i mora učuti od Allahovog poslanika alejselatu ve selam. Da će izlazak Džhala će biti između Šama i Iraka. Kao što je došlo u hadisu koga vidiš ima Muslim u svemi sahihu. U predaji Ubeja ibn Kiba kaže se da je Allahov poslanik alejselatu ve selam kazao držal, kaže a, izići će Džhal iz zemlje iz jedne od zemalja sa sjevera ili sa istoka zove se Harasan sljedeće kaže skupine ljudi čija će lica izgledati kao El-Mudjanul Mutraka mi smo govorili kad smo govorili o Eđuđu i da će biti ljudi da su oni takvog oblika njihova lica kao Elmeđanul mudjanul Mutraka kao znači oni oklopi koji kada se Čekićem poravneju pa bivaju plosnati E tako su njehova lica široka, znači govorili smo da imaju široka lica, male oči, i da će njehova lica biti plosnata. E to će oviće ljudi izići sredi deđala. Da li je to je džuž i međuž, Allah najbolje zna. Postoji mogućnost da jeste. I ovaj hadis, vjerodostojno, dobrim je rodost... Dobri ocenom, imam tirmizi, a Hakim i Zahebi ga smatraju vjerodostojni. A kaže Hafir Mahađar no u komentaru Buharinog Sahiha da će izlazat deđala biti I zemlje koja se zove Aspehan i to dokazuje hadisom koga bilježi imam, muslim u svome sahihu u kome kaže, slijediće kaže Dejjala 70.000 židova iz Aspehana a na njihovim kaže tijelima bit će tojali se. se to je jedna odjeća koja pada na ramena i obavije se oko cijelog tijela no međutim nije krojena posljednim krojem niti je šivena Nem ljudi ima ovaj hadis ne može poslužiti kao dokaz na ome mjestu, zbog toga što se ovdje kaže da će ga slijediti židovi iz toga mjesta. A nije spomenuto da će on izaći tome mjestu. Pa on može izaći na drugo mjestu, pa prolazi kroz to mjesto, pa će ti se 70.000 židova jeli ovaj u put i sa njim i slijediti ga. Odje vidimo samo kako je Allahu poslanik alejselatu ve selam dao jako precizanjeli opis jako precizan opis onih koji će slijediti, je li, deđala. I hadis se zabilježi ima Muslim ima Mahmed. U drugom se hadisu koga bilježi a, ima Mahmed i Hakim, kaže da su naj, ta najviše sledbenika deđala, da će biti židovi i žene. No, međutim, u ome hadisu opet ima onaj poznati ovaj, Ali ibn Zeid, Đuda'an, koga smo pretvon spominjali, koji ovaj, je imao slabo pamćenje. Pa je hadis slabog glanca prenosilaca. Znajte, braću, da je Allahov poslanik alaihi sallatu veselam nema opisao deđala takvim opisima kakvim ga nije opisao niko prije Allahovog rasula sallallahu alaihi wasallam. Kaže poslanik alaihi sallatu veselam O ljudi, Allahovi robovi, istrajte, ja ću vam, kaže, opisati deđala Kako vam ga kaže, nije opisao poslanik prijemene. mene. Nikoga nije opisao prijemene kako sam ga, na način kako ću ga ja opisati. Što ukazuje na fadla i dobrotu poslanika, saloselem. jer nijedan poslanik nije dobio ono što je dobio naš poslanik, alaihi sallatu veselam, i on je najbolji Allahov rob. I na to jasno ukazuje i Kur'an i sunnet. Prvi opis deđala jeste, braćo, da je on čoram. Kaže poslanik, kaže u hadisu, koga bi lježe Buhari, Abu Dawud i Tirmizi, Kaže, deđal je čorav u desno oko. I to njegovo oko izgleda kao kaže Bobu Groždja kada bacite u vodu, pa ona ispliva. Pa možda njen dio koji je mimo vode je veći nego onaj što je u vodi. Pa izgleda, znači, malo ispupčano, je li, i uh, ovaj ka napred. Došlo je kod imama Ahmeda i Tabaranije i Abdulbara da je deđal, da je, de je čorav u lijevo oko. Znači, ovo su razlika u opisima deđala. Prvi hadis bileži Buharija i on je bez sumnje bio No međutim u ovaj hadis, ovaj ovaj hadis je valana ovaj s prosta sa istom što se smatra vjerodostojnim. Pa su neki pokušali da ih pomire. Kako to očurovi u desnoj i nevo kaže, oni u sari obodba oka čorov, samo što u jedno malo vidi, a u možda u jedno nikako ne vidi. Ili vidi u obodba, ali ovaj ne vidi dobro. Dači ima krmljam vid i tako dalje. Znači pokušali, pokušali su u svakom slučaju da pomire između ovih hadisa. Nisu spominali da može nastati razlika u opisu hadisa. Ali je nastala razlika i kontradiktornost u hadisima koji govore o njegovoj pojavi. Znači, oni se svi slažu li, da će se pojaviti da će on je li, izići. U jednom hadisu ovdje kaže da je njegovo oko a zeleno staklaste stakla one boje zelene. I ovaj hadis vidje ima Ahmedijevu u svojim musnadima sa vjerodostojnim lancem prenoslaca. Drugi opis jeste da će između njegovog da će na njegovom čelu pi, pisati kefir kaže poslanik salasera Hadisu, kaže nema ni jednog poslanika prije mene a da nije opominio svoj narod od Dejjala od tog lažova, koji će kaže biti čorav a znate kaže da vaš gospodar nije čorav i kaže između njegovih očiju piše kefera piše kafir bidrže Buharija je bu daudi tirmizdi a u drugom rivajetu se navodi da između njegovih očiju piše kefera znači nije kef fara samo tako pojedinično koji se navodi riječ kefara i kaže da će to pročitati svaki vjernik zna on čitati na dunjaluku ili ne. Znači Allah ženčan će mu lakše da može pročitati da može se sačuvati njegov zla. I hadim izbidrži imam muslim. Treći opis jeste da je on niskog rasta. On je, znači, krupan i niskog je rasta. Kaže Allahov selam kaže, ja sam vam, kaže, govorio, kaže, od Džalah kaže tako da sam se bojao i preporučavam se kari da vi nećete moći to shvatiti. Kaže uistinu je Džal kaže a kasirun afhad. Ni za ke kaže afhad to znači da ima ovaj razmak između dvije noge. Ima znači prostor između dvije noge, ali nema krive noge, nego je tako jednostavno ružnog je izgleda. dđadun, da ima koveržavu kosu da mu je jedno oko, jeli, čorav, jedno oko, koje, kaže, nije suviše ni ispupčeno, ni ti je suviše unutra učeno, nego tu negdje. Znači, to bi moglo biti ono lijevo oko, jer za desno oko je govorilo da izgleda, jeli, kao groždje koje viri, jeli, boba groždja koja viri, viri iz vode. Kaže, ako se kaže, ne budete mogli snaći i posumnjate, jer on će govoriti da je on gospodar, kao što ćemo nakon, nakon navoditi, on će govoriti da je Allah Želešanu, kao što je Firaun govorio. Da Al-Ašaršano kaže ako vam kaže bude to govorio pa se ne nebudete mogli snaći budete zdvomiti bude se zdvomile kaže znajte da vas gospodar nije kaže ovaj čorak i kaže znajte da vi nećete videte svog gospodara do kraja umrte niko ne može nadoljanuk vidite gospodara a za užel do kraja samo se na ahiretu vidi Al-Ašaršano i to će ga samo videti vjernici u džennetu je hadis kaže mamahmed je budavud i verodostinga smatra imam soyutija četvrti opis jeste da je on neplodan Sterelan, ne može on imati ili poroda. I to je došlo u hadisu o kome kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, innahu la yuladu lah. Kaže njemu se neće roditi, odnosno neće ili imati svojih potomaka. Hadisu zabiloženo Imam Muslim i Tirmizi u svojoj Al-Jami. Ovo je, znači ono što je došlo braća odprilike u vjerodostojnom surnetu Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, u opisima Dejala. Naode se brojne nevjerodostojne predaje, no međutim one nemaju svoje težine jer su, znači, same posebe su slabe, a i oponiraju vjerodoslojenim hadisima, a mi smo već prije toga govorili, da je vjernicima obaveza da se vljate vjerodoslojenom sudnika Allahovog poslanika, salam, i da, jel, uzimaju odatle svoj šarijat, jel, i svoju vjeru, i svoj akajid. Mi ćemo ovdje stati, jer predavanje od Deđalu je duže i nastavićemo to, ako Bog da, jel, u našim narednim izlaganjima. Molim Allah žele da nas povuči našoj vjeri, da u jedini srca da nam oprosti naše propuste i da nam podigne naše stepene u jennetu i da nas obaspe svojim rahmetom i svojom milošću sallallahu ala sviđena muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa cezakumu l والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفا وأنت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 U kakafatriflu ahdahu al-layari U nasasun min hamuli U nasasun min hamuli U nasasun min hamuli U nasasun min hamuli U također da će kaže doći na برد الاوحه وذاتت gledati u medinu ali ne ce moci prici afitoh shari'at ilmun yadun sayat aldiya'u Potom će se kaže Medina uzvrmati, iziće svim u nafci i bit će Medina očišćena od licemjera kao što se železo čisti od onih raznih primjesa koje je, ovaj nahvata se na železo. Kad vidi šta on ima od fitneta i čime je Allah Želšanu iskušao svijet njime, stajeći da. Pa će postati jedan od njegovih, je li, sledbenika. فَلَا عُصْبَةٌ تَسْتَبِيحُ الْحَيَاةَ وَتَجْعَلُ مِنْهَا دِمَاءً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 وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وحبيبه ونبيه ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ميسوا قرات o najvećem fitnetu koji će nastupiti na zemaljskoj kugli i u najvećim neredima koji će biti u to vrijeme, a to je pojava držana. Pojava Allahovog groba koji je kufur i nevjerstvo učinio svoga gospodara i nije se time zadovolio, već je i druge nastoja u kufur i u nevjerstvo odvesti i u dalalet. i oni je jedan od onih koji su nastojali da odvrate vjernike sa pravoga puta i one je pečat svih fitneta i nereda koji će nastupiti na zemlji nema nakod njega fitneta poput njega Potom smo opisali de džala u njegov izgled na način kako je to Allahov poslanik alaihi sallatu selam spomenuo u svom sunnetu. Spomenuli smo da će de izići i da će ući u sva mjesta i da će napraviti fesad po cijeloj zemlji i da će jako brzo se kretati po zemlji. Kaže Allahov poslanik, ali i s.a.s. u hadisu, koga biležima muslim, Abu Dawud, Tirmizi i drugi, da će biti jako brz i da će se kretati po zemlji i pozivati ljude u nevjerstvoj, u dalalet, Pa kad je upitan poslanik, veselam, kako je on to brz da im opiše, kaže on liči kiši kojom se igra vjetar pa je nanosi u razno razne krajeve. Kada kiša pada i kada vjetar duha, onda vidimo kišu ili tamo i gdje obično ne bi dospjela. Tako će se znači Dejjal brzo kretati po zemlji kaže Allaho poslanik wasalam, u hadisu koji je unalej, nema kaže ni jedne zemlje odnosno ni jednog mjesta i grada a da de, de džal kaže neće ući u to mjesto i napraviti nered osim kaže Mekija i Medine kada god tjedne da priđe Mekija i Medini vidjet će na njenim proplancima i uzvišenjima i putevima da stoje Meleki Saisi su kanim sabljama i on ne može prići ni Mekine Medini. Potom će kaže da džar sići u pustinju. Pa će Medina da se potrese tri puta. Tri puta će se potresti Medina i nakon ti ne, znači nije potres, nego stres jedan. Nakon tog trećeg stresa izići će svim unafici iz Medine. Navodi se u jednom hadisu da će mu također biti zabranjen Bejtul Maknis Kudz no međutim oko vjerodostojnosti ovoga hadisa a nisu složili islamski učenjaci i ispravo je da je on slab Navodi se u jednoj predeli također da će kaže doći na brdo Uhuda i da će gledati u Medinu ali neće moći ovaj prići Potom će se, kaže Medina, uzdrmati, izić će svim u i bit će Medina očišćena od licemjera, kao što se železo čisti od onih raznih primjesa koje, jeli, ovaj, nahvata se na železo. I ovaj hadis je zabiljioži Ibn Mađa, Imam Hakim, Ibn Huzaime, Diyan Makdisi, Uel Muhtara i drugi sa vjerofostvenim lancem prenosilaca. U predanju... Imrana ibn Husayna se navodi da je Allahov poslanik je 7, rekao ko kaže od vas čuje za deđala ko čuje od vas za deđala neka kaže bježi, neka se sakrije od njega kaže tako mi Allaha u će čovjek čuti, vjernik, musliman će čuti kaže da iziš od Dejala, pa će obmanuti se svojim imanom i svojim vjerovanjem pa će izići smatraće da mu deđal ne može ništa Poslanik kalehisaratu ve selam kaže da je svaki poslanik prije njega opomnio svoj narod od deđala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao naibulilahu rub na kraju svakog namaza se utječio utjecao je li, od deđala. Pa kako onda ljudi koji nisu nadahnuti objavom i koji nemaju taj ismet jeli? I tu ne kao što ima poslanik alehisaratu ve selam u pitanjima vjere. Nema sumnje da su oni kudi kamo preči da traže i zaštitu od Allaha Želešanu. Pa će čovjek pos, ovaj, zavarati se i biće toliko ubjeđen u svoj iman, pa će izići pred Deđala. I kazati on meni ništa ne može svojim fitnetima i svojim šubuhatima koje ima. Pa će ga kaže nakon toga slijediti. Kad vidi šta on ima od fitneta i čime je Allaha iskušao svijet njime, slijedit će ga. Pa će postati jedan od njegovih sljedbenika. Zato što držav će imati, braćo, uzda se takve fitnete kojima neće moći odoliti i kojima se neće moći suprostaviti nego samo vijednička srca. Prenosi se u hadisu, koga je zabilježio, između ostali ima muslim u svome sahihu, da će doći čovjeku i da će ga sa jednom testerom raspolutiti na dva dijela. Pa će ta dva dijela pasti na zemlju, a on će hodati između njih. Nakon toga kazaće ustani i budi onakav kakav si bio. Pa će se sklopiti ta dva dijela i on će opet biti čovjek koji je, koji živi. Pa će ga upitati da li sada vjeruješ u mene, da li sada vjeruješ da sam ja tvoj gospodar, jer ja te umrtvujem i ja te oživljam. Pa će kazati još više mi se povećao moj jekin i moje ubjeđenje da si ti držal i da, ti, da si ti lažal i da si ti Allahom neprijatelj, nevjernik. I kada će taj čovjek tada on mene više ne može ubiti. Pa će da Džal pokušati drugi put da ga ubije, pa neće moći. Hoće Allah da ga ponizi. Prvi put ga je ubio, yo živio, jeste. Ako si gospodar, to možeš učiniti drugi i treći i bezbroj puta, no međutim on ne može drugi put. Pokušava, al ne može. Pre svjetom hoće Allah da ga ponizi. Pa će ga Džal uzeti za njegove ruke i za njegove noge i baci će ga u vatru. u vatru koja je u očima ljudi vatra, no međutim to je u stvari džennet. Jer da će imati sasobom vatru i vodu. Hladnu vodu. Ta hladna voda to je u stvari vatra koja će pržiti. To je džehennem. A ta vatra ta voda koja je hladna na prvi pogled to je vatra i to je džehennem koji će pržiti. A ta vatra Ko je on ima i koja prži na pogled to je džennet. Pa kaže uzeće ovoga čovjeka za ruke, za njegove noge pa će ga baciti u vatru, što jeste bacići je ga u džennet. Kaže Allahov poslanik alejselatu ve selam: "Hadza a'zamun nas shahadatan 'inda rabbil alamin." To je kaže čovjek koji ima najveći šehadet kod Allaha dželle najuzdišenije stepene šehadeta ima. I to je sasvim normalno i realno i objektivno da on bude najveći šehid na Dunjaluku jer je izišao pred najveći fitnet i suprostavio se najvećem fitnetu i bio žrtva najvećeg fitneta. I sasvim normalno da on ima jeli, takve stepene kod uzvišenog Allaha Đelešanu. Kaže se u hadisu koji je mutafak unalej da će on imati dvije rijeke Kroz jednu rijeku teče vatra, a kroz drugu teče voda. Ta rijeka kroz koju teče vatra, to je džennet. Ljudi je vide vatrom, ali to je u stvari džennet. A ona rijeka kroz koju teče ta hladna pitka voda, to je u stvari vatra, ta prži i to je džehennem. Nakon toga, znači jedan od tih fitneta jeste što će moći oživljavati, braću. Ljudi mogu raditi sve, ali ne mogu stvarati oživljavati. Ne da ne mogu samo živeti, nego čovjek kad dođe, kad dozi, doživi svoju poznu starost, ili mlad čovjek kada se razboli, kada se svi doktori iskupe sa dunjaluka, mogu li ga spasti smrti? Nikako. Nikada. To je svojstveno samo Allahu Đelešanu da stvara i da, oživlja. I da, da oživljava. Jel? To je znači jedna od stvari kojom će Allašanu iskušati ljude sa držalom. Druga stvar jeste što ćemo mu biti pokorni, šejutani, šejtani će biti pokorni deđalu. Navodi se u hadisu koga bilježi Ibnu Mađe, imam hakim i koji ga ocjenio vjerodostavljom kao imam zehebi da će doći deđal čovjeku pustinjaku i kazati mu. Vidimo braćo, vidjet ćemo iz ovoga hadisa kako deđal, taj prokleti nevijednik, neće ostaviti ni jednog puta nijednog načina, nijednog metoda koji može upotrijebiti u zaođenju robova a da ga neće primijeniti. Sve što može. Reći će tom pustinjaku, šta misliš kada bi ja oživio tvoje roditelje? Da li bi ti povjero da sam ja tvoj gospodar? Tvoji roditelji koji su umrije prije toliko i toliko godina ja ih tebi sada oživim. Da li bi ti priznao da sam ja tvoj gospodar? Kaže bi Nakon toga, Dejjal će narediti a, da se dva džina pretvore u obliku i oblikuju oblik njegovi roditelja. Pa će pričiti ta dva džina i kazati jeste sine naš, to je tvoj gospodar, pa ga slijedi i ibadet mu čini. Pa će ga, kaže, steti nakon toga. Vidimo, to je veliki fitnet i veliki nerej. Jer ko može oživjeti ljude koji su već umreli prije toliko i toliko godina? Samo Allah, Džarašanu. A on će narediti da se dva džina pretvorio njihov oblik, pa će i onda čovjek slediti. To je ono što čine sahiri i vraćari i njima slični. To čine i u današnja vremena. Mi možemo vidjeti danas da ima oni koji ima se odazivaju džini i šeditani i rade sve što im naredi. Pa kad vidite da čovjek dođe pa pred hiljadama ljudi, pred milionima ljudi i televizijskim ekranima sakrije neki objekat, ili na kakvu kuću ili vagon voz i tako dalje znate braćo da je to sve laž i da su to sve šejtanske rabote i šejtanski poslovi šejtan ga pomaže u tome šejtan i to mogu učiniti i onim je pokoran rob a da znate koji on kufur čini i kako on neđe što čini kao protu uslugu njemu nije to tek tako došlo da oni njemu bilo i pokorni ne ne ne ne to se plaća duplom cijenom I on čini tako takav kufur i tako nevirstvo da bi oni njemu bili pokorni. I onda čini i onda jeli ovaj zavarava time ljude i svijet. A naši učenjaci Selefa su govorili i vidimo iz njihovi riječi, jedan od njih kaže riječi i te riječi bivaju pravilo fiksko koje se postavi vrijedni za sva stoljeća do sudnjega dana i za sve generacije i pokolenja koja slijede na koji ni mogu se staviti na taj kalop i mogu se vagati. Kažu islamski učitelji: "Kad vidite čovjeka, da veti pozdrav i da hoda po vodi, kaže nemojte obraćati na to pažnju ni malo dok ne stavite njegova djela na vagu Kur'ana i Sunneta. Kad stavite njegova djela na vagu Kur'ana i Sunneta i nađete ga tu da je onakav kakav treba biti i kakvim ga je opisao Allah Đenšanu i da obavlja ono čime ga je zadužio i da i da se je onoga što mu je Alešanu zabranio, e onda kaže, znajte da mu je to keramet od Allaha Đalešanu. A sve do tada ne vjerujete. Radi, čini ovo, čini ono, a nije na, kita na vagi kitaba i sunneta, nema svoje vrijednosti, ni njegova djela nemaju vrijednosti. Taman, šta god da činio, taman, oživljavo i usmrćivo, kao što će činiti dađavu, nikakve vrijednosti nema. Došao je jedne prilike šeitan Abdul Qadiru Eđilaniju, jednom poznatom islamskom učenjaku, ispustio mu se na jednom velikom aršu, osvjetenom ispred njega, dok je ovaj činio i badet. Pa mu kaže Jabdal Qadir inni rabbuk refatu anket teklif kaže o, Abdul Qadir, kaže, ja sam tvoj gospodar kakav je to fitnet i kako je to iskušenje. Šeitan se spusti na osvjetenom aršu i kaže, ja sam tvoj gospodar Pokaže pa mu Abdul i kaže ja sam te kaže, slobodioći detski propisa. Ne moraš paljeti, niti postiti, niti zakat davati, niti džihad voditi ništa. I ovu priču je spomenuo Šejh Ali ibn al-Taymije u svom dijelu Al-Budije. Kaže mu Abdul Kadir: "Khasibt wa kadhabta innaka shaytan mal'un." Kaže Ti si kaže obični jedan lažov. Ti si Allahov neprijatelj i onaj koji si proklet. Kako ti možeš dići sa mene i osloboditi mene šerijatskih propisa, a nije bio oslobođen šerijatskih propisa onaj koji je bio bolji od mene? Poslanik alejsallatu vesselam. Ako je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem do zadnjeg momenta klanjao i postio i zekjat davo i džihad vodio, Kauni poli Allahu Akbar. Kako mogu biti ja oslobođen šerijatskih propisa? Pa šejtan kad je bio poražen u tom prvom poluvremenu, birazi drugom metodom pa kaže neče u tabi'in mik, kaže spasi se kaže svojim znanjem. To što znaš, tvoje znanje te je spaslo. Vidi sebe kakav si, kako znaš i kako si učan. Pa mu kaže ke zeb neđeutu i fadlilna kaže lažeš neistinu si kazao ja sam se kaže spasio Allahom dobrotom kad ga nije mogao u prvom polu prevariti da napusti i badete onda mu u drugom polu kaže ti se kaže spasio svojim znanjem ti si učen maša Allah pogledaj kakav si to jeste budi oholnik smatraj sebe da si neko i nešto pa kaže ne kaže ja sam se spasio Allahovim fadlom i Allahovom dobrotom e to je ono što je neopodno da čovjek ima u ovim vremenima da bude poznavat svoje vjere i da se čvrsto drži za širijatske jeli, propise jer vidimo kako će se ovdje igrati igrat će se da oživi čovjeku njegovog oca i njegovu majku koji su umrli prije toliko godina E tu čovjek treba biti učen i treba poznavati šerijatske propise. I da zna da onaj ko umre na dunjaluku da se više ne vraća na njega. Da toga nema. Kad umre duša, više se ne vraća na dunjaluku. Također, braćo, od stvari ima će biti iskušani ljudi od težala jeste to što će on moći na narediti nebesima da spušta kišu. Iz zemlji da svoje izdanke izbaci i da rađa. Hadis u ome pogledu bideži ima Musteja Abu Daud i Tirmizi u kome poslanik kada je sallallahu alejhi ve selam kazao hadis an wasa ibn sum'ana jedan dal hadis kaže se u njemu da će da džal doći kod jednog naroda pa da će ih pozvati da povjeruju u njega pa će povjerovati Islediti ga, pa će on narediti da kiši da pada i da reče zemlji da daje svoje izdanke, pa će imati svakog dobra i svakog haira, je zbog toga što ga budu sledili. Pa će doći kod druge skupine ljudi, pa će im isto narediti, ali on će odbiti da ga slede, neće pristati, pa će zabraniti zemlji njene izdanke i zabraniti kiši je da pada. Pa će nastati suša i biće je li ovaj ostanuće oni jednoga dana a nemaju u svojim rukama ništa. Bez svega su ostali. Vidimo kakav je to fitnet. To samo Allah Đelešanu takve stvari može raditi. Da dozvoli kiši da pada, da zabrani zemlji njene izdanke i tako deli, to je Allahov Đelešanu, to je njegova moć, to ne čini niko drugi. Ali vidimo šta mu je ideata ovdje u pogledu da iskuša nevjernike. I da se jedan put napravi, jeli, Ova ta selekcija između vjernika i nevjernika, da se zna ko je šta, hoće Allah Đelešanu jednostavno, ovim postup da se spasi oni koji će spasti, a da vodu sa njim propast oni koji, će, jeli, koji onako zastužuju tu propast. Pa će ostati bezičega, To je pitnet veliki. On će prolaziti pored zemlje i naređiva zemlji da izbaciva ono što ima od blaga u sebi i tako dali. Pa će mu se jeli, zemlja pokoriti. Pa će, kaže, izlaziti kao pečurke kad izlaze. To, to će jeli, blago izlaziti koje ima. Što se tiče, braćo, boravka de džala na zemlji, O tome je došao hadiz kod imama muslima u njegovom sahihu, u kome je Allah, uposlanik, ali i sada se nam kazao boravit na zemlji četrdeset dana. Jedan dan, ko godina. Drugi dan, ko, ko mjesec. Treći dan, ko sedmica. I oni ostali dani, kao naši dan. Četrdeset dana će boraviti. Prvi dan, ko godina. Drugi dan, ko mjesec treći dan ko sedmica i oni ostali dani kao naši dani. Takva će biti žena tih dana. On će u stvari boraviti godinu i dva mjeseca i dvije sedmice na zemlji. Nakon toga upitan je Allahov poslanik alaihi sallatu veselam. Ashabi su ga pitali o Allahov poslanicu. Da li će nama taj dan koji je kao godina koristiti jedan namaz? Jer vidimo zašto su ashabi bili vezani. Dok je to poslanik spomenuo, odmah pitaju za namaz. Za temelj istop vjere, bez koga ne može biti čovjek vjernik. Onakvim kakvim ga je Allah dželle šaluo, tražio da bude. Onda pitaju za namaz, šta je sa namazom Allahu u posljednjem što tome danu? Kaže u tome će danu Kažu da li će u tome danu biti dozvoljeno da padnemo samo pet namaza zbog toga što je to jedan dan. Pa kaže poslanik alejselatu ve selam, la ukdulu lehu qadreh. Kažu ne već vi, kaže, procijenite to i dajte tim namazima njihov hak koji im pripada, to jeste procijenite vi koliko ste imali između sabaha do podne namaza, pa klanjajte. Pa od podne do ikindije koliko ste imali, pa klanjajte ikindiju i tako da uvijek čovjek ocijeni, znači, koliki bio vremenski period na dunjaluku, kad su bile normalni dani, tad će u tome danu jednom koji bude kao godina klanjaći jeli tako namaza. I Došlo je u jednom hadisu. koga gabilaji ima muslim u tome sahihu ima i Imam Ahmedi drugi da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam pitan kazao je u stvari da će ljudi bježati od Deđala u brda i da će se kriti od njegove fitne i od njegove smuđa i nereda koje će on izazvati na zemlji. Pa je upitala jedna sahabika je upitala poslanika saostanem kaže a gdje će tada biti arapi? Šta je sarap ima toga dana? a poslanik je alaihissalatu vesselam odgovorio, kaže, oni će toga dana biti malobrojni, njihovo broj će biti mali, znači, jeli, broj Arapa neće biti velik. Ovo je ono što se navodi u sunnetu poslanika sallallahu alaihissalam u vjerodostojnom, znači sunnetu u pogledu držala. Hadisi nevjerodostojni su brojni i nećemo ih spominjati zbog toga što nema razilaženja većih, bar onih većih, kod učenjaka ehlu sunnetskog opredeljenja u pogledu deđala. Svi se oni slažu u dolazak deđala i tako dalje. Tako da nema znači potrebe spomljati slabe hadise, već ćemo se ograničiti na ono što smo spomenuli jeli, od vjerodostojnih predaja. Molim Allah da nam poveća naše znanje, da nas učini brižnijima prema našoj vjeri, da nas učini od onih koji su upućeni i da nas učini od onih koji se bore na njegovom putu, subhane, svojim mecima i svojim životima, ida nam najboljim učini naša zadnja djela i da nas spoji sa našim poslanikom alejhiselatu ve selam u džennetu firdevsu a on je moće da tu učini sallallahu alajhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal ladawal majruhu al fuqi wa bat mad'a'im wa u wa shia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 ساحب <صصح> اين الزحف <الجنة> اين الرجال الهين الحديث <وقفت دفل وحده الليالي في> <ين صصح>؟